اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لا مراح کتابن انزلنا ہوئی لئے کل تخرجننا سمینا الظلمات الى النور بِعِذِن رَبِّهِمْ اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ سورة ابراہیم مکی سورت مصحف کے سورل سم نزول کې 72 پسې سورته نوح نا نازل شوې ده داوا او مقصد دا سورته ترغيب فتبليغ او تذکير به ايام الله دو خبري چلي دي سورته کې یو ترغيب ور کوي تبليغ تا دا داوا با باوال یاد کې ذکر شي کتاب ونزلنا اليك لتوخرج الناس من الظلمات الى النور دویم تذکیر وی ایام الله ایام الله استلاوا دا شاسه یعنی د مخکینی قومونو دا عذابونو په ذریعہ تذکر ور کول نصیحت یا راول نو تذکر بیايام الله با پینځم آیات کې ذکر شي ولقد ارسلنا موسی باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات بالظلمات الى النور وذكرهم نو دیمه دعا پینځم آیات کې سورته ترغیب الالتبلیغ او تذکیر بے ایام اللہ ربط مناسبت مخ کی صورت کے مصحلہ پا دلائلو مبرحن اشوا دلائلو سر سابت اشوا نوس دی صورت کے ترغیب فی التبلیغ دے چه سابت اشوا نو کا اورا سوا دا یا مرکی صورت کی ویلیو چلا یغیر بقوم علی اخبل نعمت و یقوم ترغن بدلی حتا یغیر ما بینفسہم سورہ اللہ احکام بدلنے کی بیات اللہ خپل نعمت و امان امن خوشالی صورت کې دعا خلکو انجام خي چا دا الله احکام بدل کری دای انجام دا بپا اٹھائی سیاد کے رج دا خلق و انجام احکام بدل کری علم تر ایل اللذین بدلو نعمت اللہ کفرم و حلو قوم عمدار البوار جہنم یسلونها و بیس القراب اٹھائی سنتیس کی نالتا ویلو نعمت الله الوالیه احکام بدل کینو دلته د احکام ان کو انجام یا مخک صورت ک مثال دا توحید او د شرک ویلو نا مثال ویلو د عمل دا مشرک شده غیر الله ته چغوی لَهُ دَعْوَةُ الْحَقُ وَالَّذِينَ يَدُونَ مِنْ دُونِي لَا, لا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيْنِ اللَّهَ كَبَاسِتِكَ فَحِلَ الْمَا نو دی صورت کے فسلی رشتم پینز اجتماعیات کے بل مثال د مشرق بیانی او د توحید علم ترہ کیفہ ذراب اللہ مسلان کلمتن او دارنگ ومصحل و کرمت ان خبیصت انکا شجرت ان خبیصت بل محصال یامخ کے صورت کې دام بیوز شوی شویوا چیر ام بیولم جالنا لہم ازواج وزوریہ خز و بچیو اٹتی سایات کے. نو دی صورت کې وی چھے اولاد خزمي ور کړې وي خدغه او خزي بیا د دین لپاره قرباني کړم لکه ابراهیم علی السلام خصوصیات د دې صورت واقعیا د ابراهیم علی السلام ودیده پارا چې بال بچي بیابان کې د الله په حکم پرې شو صورت ممتاز په بیان د مسلې د توحید خواغه مسله د توحید او مثال سره ده داسې مثال بل صورت کې نشته aram tarake fazarab allahumma sar an kalimatan tuayyiba ka shajaratin tuayyiba da misal bil zayni da da khususiya bil khususiya munazara da shaytan dakhbalo muttabin wa قاله شطو لما خضلهمر ان الله کوم د وعد الحق کوم پهختطفته کوم او معکانه ل کوممل سلطان الله د او کوم ستجبتون لی فلا تلومونې ولومانو پهسه کوم وه ب مصرریخ کوممانتون مصرخی ب سات کې دا نظره بلځین دارنګ دا, دا خبره ددي صورتت خصوصیت دی. چ الله او یانبیامه د خپل قومونو په جبر علی غلیو صلو رما یاد کی برج و ما صلی الله الرسول الله بلسان قوم ته په خپل جبا لب لهجه کې پیغمبر علی غلی دوی په خبر باندې پويش تقسیم دری صورت صورت پنځه باب لري اول باب 1 نا 8 آیات دا تمهیدی باب ده نه کی تمهید بیا دویم باب د نحم آیات نه شروع کی او دا دیز اینا هر باب یعنی دا باقی سلور بابونه دا چې شروع کیگی نو پا لفظ دا علم علم سر شروع دی دا علامان خواه او هر لفظ دا علم که با یو مسئل و انوان تا اشاری. لگا دویم باب دنہ ہم آیات نو او پا عالم سر شورو دے عالم یادکم نبو اللدین من قبلکم مقومنو ہم آدم و سموت دیکھے جدال المشرکین مال انبیاء یا مال معاہدین مومنان و معاہدین و سر جنگ جگڑے کڑے وے دنیا نو دویم علم یعنی دریم باب او دویم ذل لفظ ظالم علم, علم ترى ان الله خلق السماوات والارض بالحق دا جدال المشكين فيما بينهم قیامت کے بعد خپلو کې مشت وګريو انج نه نو دنیا کې هپرسه سره جنگ يا اخرت کې به خپلو کې جنگي او سرورم باب او دریم ذل لفظ ظالم 24 ايات پدې کې ال امثله للفریقین دواړو فریقینو مثال د مشرک موحد او د توحید او د شرک توحید مثال کلمتا طیبۃ کا شجرۃ طیبہ د شرک مثال کلمۃ خبیثۃ کا شجرۃ خبیث او په انسباب ۲۸ نه اخره بوره فدی کے سلورم رمز لفظ عالم فدی کے ادلہ عقلیہ و نقلیہ په مساله باندې او زجر او تخفیف او بشارت اول باب چې تمهید کيو آتا یاتون د دې ترغیب قران تا یو دلیل عقلی زجر به حب دنیا واقع موصلی سلام په داوا فتبلیغ او ادخال الہی داو بده با خلاصوی الف لام را حروف مقطعات ی اللہ پی پی او صورت د زوات ورونه نو بیا ترغیب ده کتاب هاذا کتاب دا کتاب د انزل ناو چې مور علی گله دی لیکاتا دی مقصد د بار له توخره جناس چې واسي خرق مینز ظلماته د تيرود اقاعده باطلونه ال نور رڼا د توحید تا د باطل اقاعده توحید رڼا تر او جمع وي زکه د شرک بيدرد لارې ډېری او نور مفرد ویل وي وجداده شدت توحید لار ذریعہ صرف یو د بر الله نارغلې دې تخریج الناس دې د پارچې تو واسه خلق من الظلمات د تیاروده باطله قایدونه ل نور رنا د توحید او به زنه ربهم رب په حکم د خپل رب په توفیق د خپل رب د اخراج من الظلمات دا د الله په توفیق کی به زنه توفیق مطلب دا چی دای وا د دا قران او توحید په بیان کې د الله توفیق ته محتاج دی الله نو په توفیق واړي بیزن رب بهم په توفیق د خپل رب الی صراط الحمید په ترب دا لارې د زوره ورو او شوی ذات دا الی صراط الذیذ دا بدل د ال نور ده تیرونه روا سیل النور انور ششه د سرات الذیذ الحمید الله الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض دا دلیل عقلی سراد تخویب دا عزیز حمید سوغ ده الله یا الله عزیز حمیدا دا اله سرات العزیز الحمید الله په ترب دا لاړه زوراور استایل شوی ذات چې الله ده لهو ما به سماوات دی الله را اختیار دا سره جبر اسمانونو ما په لر د چلان نظام کې کی کیږي وویلنوا هلاکت دلیل کافرین کافر سوق دی اصحاب الظلمات هلاکت دے کافر و اصحاب الظلمات لا میں نذاب شدید د عذاب صح الذين استحبون الحیاۃ الدنیا زجر به حب الدنیا دا اصحاب الظلمات ولی جوړی شو ولی پتی ارو کے پراتی دی دنیا باندې زړه لگولایکان د دنیا غمینه دوی وړاند کړي کار کړي دی او تیارو کې دی د عقیده سیکولو د قران توحید د بارو سروخ نش الزینا خلق د یستحبون الحیات چو دا جن دا دنیا چې غوړه کړي د جند دنیا له اخرت په مقابله د اخرت کې ويسدون او خپل بندگی یا نور اړې ان سبیل الله دا الله دلارنه او یوغونه ای وجهه او لټې دیل رک کا گلیچ په گوالے پا سره شبہات کې خلق ازنون کی شبہات اچھ اولائی کدا کسان فی ظلال امبائید پا گمرای لری کیری دا حقنا وما ارسلنا من رسولین الا بلسان قوم دا آیت تاکید دے دا داوی دا سورت سورت داوی سوا اول آیت کلی تخرجن ناس امیل الظلمات نور تبریغ ترغی بلد تبلیغ. نو داغی تاکیت پیغمبر دیل رالی گلی ده کتاب دیل رالی گلی تیارون خلق رانا ترو باسی خوبیه دا کو چې پیغمبر دا قرآن او دعوت د توحید بزریا خلق تیارون رانا ترو باسی نو د دی وجه نم خپل قوم پا جبار رالی گلی چه قوم پی پویش ومارسلنا مغنی رالی گلی من رسولین حس پیغمبر الا بلسان قومی مگر پا د خپل قوم کم قوم کې الله مبوس کرده ده نو اغا جبه و تا خودلی ده نو داولی لیوبین لهم دیده پارا چې خب پا وضاحت سره بیان کی دیتا مسالا پا خب پا جبه کسره خبر پا وضاحت کولیش اظهار ما فی الزمیر سیکی دیش بلا جبه کی وینو اغا سی وضاحت سره نیشی بیلی نو دا خپل پا دا فائده ده پل جب اظهار ما فی زمیر خی کیگی دا احل زبان پل جب که چې خبره کیگی نو آئی پا خبرم خپوئی نو دای ته ما سانتیادا اظهار سیوش او مدویو نو او ریدون کو تا په خبره خبر خپوئیش لیو لهم <تصفح> نو دی وجه نا ضروری دی چه خپل قوم تا خپل لغت او جب خبره کوي اوس کې و سړے پښتون او اردو پنجابه کې کوي یو بینو پویې سم سب سبب پویې سم یاره دا اردو نه پیغام د اپک کمټه کې وې او کو پختن لالو پنجابيان او ته پختو کوي یو بینو پویې نخپلجه لږه چې خپل جبه صافه جبه وې چې قرآن له الله <سؤال> یو ځکه وي وي بازه په پښتو وي په کې به د اردو ټکی وي راکدا خو به لسانی قومي په کار د چې خپل جبه کې هر سوایا صفا چې هغه په خپل جبه په صبا ټکو الفاظو پوي شي ایبا سړېبا بیان تقریر کوي نیمه اردو وي نیمه پښتو وي نو سبا دې په قوم پوي شي شیخ کابل ګران دې کې سخت ابا وي پښتو وای صفا پښتو وای نغه بارسلا موږ به سرکل <سؤال> کله خاندل ورته چتوي په پښتو کې وی غنن د ابازي نمونه چې دا امر دوکه یاغه کې مشورشه دی سر کې نغه بغېلم نمونه کې اود اوبه پکی ده نه ده پکې نه و د بابوز روان کا بابوز روان مور pore خاندل مشتبا موږ دا بابوز دی بابوز خو دې لاس یو نو دې تم بابوز ارسلې د پښتو نوم نو بار ناباوی هغه دې بار کې سخت او خپل جواب نه پرېره نو بار حال دې د پاره چې دا قوم ته وځه خبرو کی سوال پیدا کیږي نبی عليه السلام خو د یو قوم نه د ټول امت ته کنه الی پیغمبر دې بلکې د ان سوچندې نو دا دیو جن باز علماء دینه صدلال کړي او ای چې بلسان قومي هي پیغمبر در تمام اقوامو ده نو یقل اطولی چه بیورد لی خبر اصل دا دا دا دادا پیغمبر تمامو تا پیغمبر ده خبر اصل دادا کم قوم که چه اغا وقت که اللہ مبوس کرده ده نو عرب دی عرب نو پجب در عربه قرآن مغیط بیان کرده ده دارنگ بیانیم اگوی تکڑی دیکھ خپل قوم عربو نو دا عربو په بان باندې لبین اللہم او بیا روستو داغو وارسان جان په نورو پنورو خپلو جبو که بیا خپل قومونو تبیل دیکھ فیوزیل اللہ منی شا محر دا گمراہ ہے وی اللہ پچا چو واری ویہدی منی شا توفیق ور کئی چالچ چو واری لی یبين لهم دي ته واضح بیان کینو چې واضح بیان شپږار ټولي ومنوي نه بیا هم د توفیق خبره چا کې طلبنی الله په مہر طلب پکی لار ورته و و ول عزیز الحکیم و الله زو ورو ورو با حکمت ذات ته ورقذرسلنا موسی بیااتنا خرج قومکم من الظلمات لن نور واقع موسی علی السلام په داوی باندې چه داوسوا ترغیب التبلیغ نو موسی علیہ السلام هم تبلیغ کړو نبی علیہ السلام ته وی قران می تعالی را لیګلې له تو خرج الناس من الظلمات لن نور نو وی موسی علیہ السلام هم ولقد ارسلنا موسی بیاات ان انخرج قومك من الظلمات الى النور د دم دغه کار او ډیوټي و یقینا را لیګلې موسی علیہ السلام په خپل دلایل د خبره لپاره انخرج قومك چې واسخ خپل قوم دې من الظلمات دتيرو د شرک بدت نه ایلن نور رنادته هیتا و ذکرهم او دیمه خبر او نصیتو ک دیت بی ایام الله تذکر ور ک دیت بی ایام الله د الله ا غا رواز د عذاب د الله د عذاب غروزه ایام الله غبرتناک واقعت یاد ک دیت یایام الا غایبر ابرتناک واقعیات د الله دا, دا زابن چکم په قومونو مخکونو راغلی نیمانن او انجابم دیش ان بهشکه وی د الک بدی کایا خامخ لکوم لکل صبارن د هر صبر کوون کی شکور شکر گزار دلته صبار وے صبار او شکور مبالغه مطلب اشاره دیتا د امور بالغه د ډیروالي او میشوالی د باروي دلایل دی خو چا د پاره چې ډیر صبر نه او ډیر شکرګوزاري دینه به ورته وي او همیشه صبر نه او شکرګوزاري و شکر اذکار شکر موسی لقوم نعمت الله علیکم دوس تشکیر دی په عذابونو او نعمتونو بني اسرایل ته ګره موسی علیہ السلام بیا عمل کړو قامد تیارونه رانا ترهست نو ذکروم بیايام لیم ورکړو و اس قال موسی قال چویل موسی عليه السلام له قوم خپل قوم ته ذکرونه نعمت الله یاد کې نعمت الله علیکم چکړې پتاسو اذا نجاکوم کړه اخلاص کړه مینال فرونه فرونیان نو یوسمون قوم رسول تاسو څه ولاذاب دذاب ويذبهنا ابناكم سامن لسامنسس و يسحون نساکم به پردگی کوله تاسو د خود وفیدارکم په دې نجات کې بلاون عامو م ربکم در طرف درف سونسو عظیم ل یا پدې عذاب کې امتحانو در طرف درف سونسو ل وی وایستازنه ربکم لئن شکرتم لا زیدنکم د ایتخال الہی اې دخال الہی, الہی چا دا ایتخال الہی دی او چاویلی ویلی دا, دا موسی علی السلام د تبلیغ د هغه د قولی سره یہ دا قولی سکه نو د ایبرائی د موسی علیہ السلام خبره وا استعذنا ربکم بنی اسرائیل توي کله چیلانو حکم کړي استا سرب لین شکرتم کو شکر موست نو زیاد وکم تاسله نعمت او کنا شکری موکړه نو بشکا زما عذاب خامخه سخت ده او یا ایت خال نو زان لے خبر د موسی علیہ السلام هغه د بوره ختم مشهورست بیا راځي خدا پکه ایت خال شو ویز از تا ازن رب بکم کل چه حکم کردست تاسو رب که شکر اومویس تبلیغ مکو یام مسلا اومن را نو زیاد بکم تاسو لرا نعمت الله با پری تبلیغ و دعوت و توحید منلو سرا نعمتونو که زافر آوالی مال دولت که خیر برکت ولین شک کفرتم او کو انکار مکو مسلا بیان نکڑا یا اون منلو نو بشکا سماذاب ل شدید سخت ده وقاله موسی او ویلی موسی علیہ السلام ورتا دا د موسی علیہ السلام د بیان حصہ تخویف فل ور گئی تاکید د ما قبل وی موسی علیہ السلام ان تک فرو کو کفر مو کان تم تا سومن فل ارض او غسوک جسمه ګری جمی ان ټول نو الله تاسو رخصان نشي ور زکا فین الله بشکا ل غنیون بے پروا به حاجت او حمیل سائله شوی دا تمهید او تمهید کې اصل ترغیب فی تبلیغ او ایام الله ذکر کړل یو پیغمبر ته خطاب او د موسی علیه السلام په واقع عالم یاتکم نبؤ الذین من قبلکم قوم نو هم عاد و سمود دیم باب دنونہ 18 bore او اول ذل لفظ د علم په دې کې بیان د جدال المشرکین مع یا مع الموحدین همیشه مشرکان او انبیاء سره حق پرست سره په مسأله د توحید کې جګړی کړی المیاتکما نه عراق لیتاو سنا بئل الذین خبر دا کسان ومن قبلکم جساسن بخو قومینوهن قوم دنو علی سلام عادیان سمودیان او الذین کسان من بعد ایم چی د دینه بازو لا یعلمهم الا الله چه نپی جنیش میر داوی سیوا د الله نبل سوق نور سونه قومونه تیر دینو الله تپتله ډیر تیر دی جا تم رسولو بیل راغلیو دی ته د دی انبیا بیل بینات په واضحو دلایلو واضح دلایل د توحید و د پیش کړو حدیثو کړل قوم اوس جدال دی دو فردو هم واپس کړیودی لاسونه خپل فیا فایم په خپلو خلو یا فیا فایهم دا و خلود انبيو حق پرست يې پخپل خلبان د इला څخه د دباو لپاره ها پرس مسله قران بیانو د و تلا څخه چب نه بوي او یا لاسونه لازونیو خوفیا فهم دای پخلو خلیواله نه بوي ادماس وقالو ویلو انابیش کومه کفارنه مون انکار کوو به ما پا مسله ورسلتوم به چتا سو بغیر علی گلی شوی نه منو وائنا بشکمږ له فی شک خامخ په شک یو مما داغه مسلینه تدوننه اله چې تاسو موږ را بلی غیتا اسه مدارک وای مما تدوننه اله من الایمان بالله والتوحید من الایمان بالله والتوحید ایمان او توحید دې کې شک وائنا بشکمږ دی لو فی شک بشکی مما داغه مسلید دا توحید نه تدوننه چتا سومرا بلې له هغه ته څنګه شکيو فی شک مریب باغ شک مریب چکلک شک ده فوق شکم ده سیمکا نشچسته خبره ومنو پمږ سروکی قالت رسلهم وی واتام بیا او فی الله شک آیات الله پا وجود کې آیات الله پا توحید کې شک کاه حالانکه د غو وجود او د توحید خو په دلایل سره بالکل وازهده وبدیه دی ګورینا فاتری سماوات پیدا کوم کې الله دا اسمانونه او ارض او زظمکه ده نه لازمکه اسمانونه اچاري اغه ذات کې څنګه شک کوي دا اغه توحید یذو کوم رابلی دا الله تاسو سو توحید تا یذو کوم ال توحید رابلی دا سو الله توحید تسلا ليغفر لكم چې بخنو کی تاسو تمین زنو بكم د ګنونو تاسو نه تاسو ویواخیرکم او رسو کیتاو سیلا جلیم و سممان تر نیتے معلوم پوری اقبل وقت اورا او که شرک کوئی نو د وقت نمخ که با اللہ دربان عذاب راوئی تبا بشه قالو اعترازات د قومونو قالو دیوین انتم انبیو تا نیتاو سیلا بشرم مثلو نا اول اعتراض تاسو بشری ازمو گنتے نو بشر مولا پیغمبر نه نور پکارو دا زموږه انتبه شریعت او سر بشریه تقاضی دی مونږ ته څه فرق څه شو دویم توریدونه تاسو را دلاره انت صدونه چې مونږ واړوي باندې اما ام د عبادت د اچان کان یا بودا باونه چې عبادت کوو ته زموږه شرانو پلانیکو طریقې نه مړوي او دریم فاتونه بسلطان مبین راتلو کې مونږ ته دلیل ښکارا سموږی زپیش ک زموږه خوخه قالت لهم رسولم جواب ده بیاو ویلودیته دې دی هم بیا ان نهنه نیو موږ بشر مثلكم مگر بشر یو تاسو غونته دا خبره خو بالکل صحیح بشر یو دې انکار نکاو او دا بشریت دا د نبوت نه خلاف صفت نه ده ولکن لا لیکن الله کتا سوای بشر څنګه پیغمبر شو ولکن لا لیکن الله یمنو احسان کای دلتا من نبوت مراد دی ورسالت احسان کئ نبوت ور کئ علامہ یشا چاله رچو وڑی مینه وادی د خپل بندګانو نه نو په بندگانو کې سوخ وخشي اغا سره د بشریت نبوت ولور کئ نو دا نبوت د بشریت نه خلاف نه لري او پات شهدا تاسو وای چې فاتونه بسلطان مبین معجزه وخایا نو ما کار نه نشته زه هم په اختیار کې ناتیه کوم اراده لو کو تاسو سبه سلطان په معجزه الا باذن الله مگر دا الله پا اراده او حکم الله به راوي وعلى الله خاص الله فلي توكل المؤمنون بروسه او اعتماد دیو کی مؤمنان او قبل چې بلانی کی دین نه مړوي نو څه خبره منو جواب اډونك ومالنا او سيدي مونګلره الله نا توکل الله دا مقام د انبیاء دی چې توکل او صبر کوي دا دا داوت دلار دا زاد او تو خدا میدان د دعوت کې سړی کار کوي دو خبره د خاص صفاتو نه وي توکل او صبر نه او ومالانا مولا الله نا توکل علی الله چې باور او اعتماد نه کو په الله ځان سپر ول الله تا وقد حدانا سبولنا او یقینا خودلی دې مونږ ته زمونږ د دین لارې دې جااتته او د دیینلارې خودلی دی با نو د کو خا بروس باغی او بل وله ننسپرن نو مخه صبر به کوو کلک بو آرا ماپغاه سوان یا ځای تومونه چې تا مونږ د تکلیف سی نو توکل او صبر بنییا دی شل توکل د مسی په بیان کې به توکل ک بس پهله به د بری میدان د دا بهدانانګې تا دا سوچ بن نه ممسه بیان کم امنو و امنو وجهې امنو شړی نه نه دکې غټشي توکل. او دویم شه نو چه کم چاکی توکل نی او اغایت چه ده نو آ اعتماد پکی نی توکل نی میدان در آگ دانگی دانگ گل نیش آن خلقکار نیش کولی ونیادی خبر توکلی او دویم بیا په دیلار کې تکلیف رازی ناسه نه نا چه او تخته وی نوالا نصبرن نا فدی با بیاک لکی سبر بای. حالات بار رنگا چرا لد علام آزی تو مونم نو شغروبا پا توکلی او بیا انتها او استمرار بدا سبر و د صبر سره واللہ خاص فالله باندې فلیتوکل متوکلون باور او اعتماد دیو کی باور او اعتماد کوون کی وقال الذين كفروا لرسلهم او پیغمبرانو او کافر او پیغمبران ہوتا دمکی ولا ور گئی ای وې مونږ توکل کو نه پریدو کلګیو ای چې په دا خبر باندې بدوی میدان پریدی نه د توکل او د صبر مض حرا وکه نوقالهلهین نه کفر و کافرو ل ررسې مخپلو پی غمبرانو ته دمې ورب چېله نخې جان نه کو مخام مخه اوبا خپل وطن کلینا نه کنی ب و او جممات او مدررس نه بدې و شلو اوله تودون نهفیمل ل نه یا به کېږ بدین او دلته پ خپله معه نه دی اوت خو بیا معه دا شوا. آد خودی تا وی کنا یو شیع و یو زیکی و تلی ده وغی تا بیارای نام بیا خدا سینو د دی پا دین نو نسمت لب تاسو با واپس را گرز زمون پا دین واپس را گرز دو که خمانه دا جیدی مختی ولی پشیر کنا دل تا آد صرفی که دل مانه دا اولتا اودن نیا با کی گفی ملتی نا زمون پا دین نفاوهایلیهم ربهم نوهی باکلا با دویتا دا دوی رب چلانو حل خامه خاطب کوم ظالمان کله چې ظلم زیاتې حد نه زیات نوبيا وتا د الله تعالی تربنه امداد ظالمان به تباکم ولنن سکنن نکوم لاردا او پاته بكم تاسو سمګه کیمبا د دین آباد دین آباد با تاسو په دې ملک پاتې کم ایبه تماک نو ملک علاقہ با تاسو لادر کو چلو خو چې د دعوت د پاره د خبري توکل او صبر کلکېدل نو دم کاني بم حالات به سخر راځي خو بیا انجام بسي چې کل تک کلک شېکار کار پر نه هو آخر میدان بستي الله به نور روکي لنهنقن ظالمين ولنوسکننکم الارض من بعد ذالک خو وعده چاله دا یو شی و سره بل د دې لارې یو بل توخه ذالکہ دا منزله وادہ لمن غچاله دا چې و سره خوف مقامی یریږي زما د پیشه نه و خوف و ایدو یریږي زما د عذاب نه معنا فکر اخرت هم خواف خوف خدا هم مسره ذکا صبر او توکل شته او خوف خدا نشته نو بس بیام کار نگی خوف خدا سره د الله رضا راضی خپل ذات مقصد نی او د الله رضا او اخرت مقصودی ذات نی کله چی خوف خدا او الله سره د پېشه عقیدنی بیا په کې د خپل شروع کین او ذات مقصد وش واستفتو واخا به کل جبارن نید نو واستفته واستفته نو فتح او استعدل طلب د فتح وک هرړله هر چاوی مونږ په حق یو نو بس مونږ له فتو برې وی نو وخاوه کله جبار انید نو امید شو هر یو سرکه شو زدی ای لعل عذاب ورک جهنم او روان دی مخته جهنم دی د دې جبار انید او سکلی بچی به مین سدید دا غو بو د وینو زونه چې جهنم کمیوینی زوی یو زیتر را غونډیږي اغا با پده جہنم یانوس کلی کی یا تجراؤو گوٹ گوٹ بے اخلی گوٹ گوٹ بے تیس کی ولی وجداد انتہائی گرم بمی نو گوٹ گوٹ بالی یا تجراؤو گوٹ گوٹ بے کئی ولا یکا دو قریبان بے قریبانی یو سیغو ہو چی دو بے تیری شی ویاتی علامات اسباب د مرگ من کل مکان. دا هر طرف نا خواما و بیمید نوی دی ملکی دون هر عذاب هر علم هی دا مرگ دا خوامر نه نکنن نمری بنا چه سزا ہو و ومیم ورائی هی او د دینه اولان دی با عذاب انغلیز عذاب ومیم ورائی دا دین اولان دی با عذاب انغلیز عذاب سخ دی تا ترقی فیل عذاب وی یو عذاب دی پس بل نه ترقی داغین پس بل ترقی یعنی عذاب ک <مسلو> كفروا دوس مثال دا عمل دا مشرق دا مشرق عمل ہوگو را عمل هم کئی عمل برباد مثال لذین مثال او صفت دا کسانو کفر او چی کفر کرده بی رب بیم پخپل رب مثال دا عمال او عمال او هم د دی اغا عمال مشرقان عملونو مثال ہوگو را وی کرما دن پشان دا ایرو دنو د اوری دی اشتدت به ری هو چې صخراشی بده باندې هوا و توفان او طوفان او ورزم داسې روزی په یوه مناسب پاغا ورواځ او وچکه زکه چې کل لم داس مګی نو دا یری دړي خورې پرتی طوفان سره دون نوچتی او چې کل روز او چرہ خوشکی ده نو زما کړه اوپر شوی دان او خورې گرد وغبار ډیر چتش بارانونه نکیږي زمون که وچي نوچه هوا رایشی نو دا گرد و غبار دیر زیادی پده گرمه اک فی اومین آسف یا او چه د یا آسف سفت دادی بعد ده چه اشتدت بیر ری ہو سختشی پدی باندی هوا و سیلی فی اومین آسف پا غروز تیزی سیلی که تیزی سیلی روزی تیز توفان او داگه شگه دا ایری والیوزی پتاون لگی دا غزاراتو نو لایق درون دوی قادر نی لاس بر نشی مما پا کسبو چې دی کڑی لاشه پیس لایق درون علاشه مما کسبو سچی کړي پا غی لاس بر نشی مطلب دا سنگ چه غیری والواتی پتیو نلگی دا د سی دا دی مشرک د عمل دا شرب بنیاده کڑی دا قیده برباده دا یا عمل مشرکانه دی نو پا دی به لاس بر نشی د دی اس عجر بدلا نه ملاوی ذلك الظلال البعيد و دادا كا... قمراهي خكارا بايد دير لره دا حقنا علم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق دا درهم او و دوهم ذال لفظالم جدال المشكين في ما بينهم دنیا کے حق پرس و سر جگده کرده الله في أخيرت كي بخبرو كيو جنگي دا بي سزاي سزا دا جنس دا عمل ني كان علم تره تنو قوري أن الله بشك الله خلق السماوات والارض پیدا کلي د اسمانو عزم ک پیل حق د پااره د اظهار د حق خو بیا خلق خلک نه یاشا کو خوغ شي دله یو ض کوم لری به کې تاسو واتې خلکین جدید را بهولی خلک او پیدایش نو نور خلق به پیدا کې مطلب دا مسله تاسوونه منله الله به نور پیدا کې بهوم تاسو پاییان نکړه الله به نور پیدا کې وګوره مخکو پیدا یانو مولاوب به سره. إله مو فمسئله بیان نکړه لارو کړه نه الله مو احدین ها پرس پیدا کړ کدوې بریدي دی ورکه نورو پیدا کړي الله خپل دین خلق پیدا کړي نه چې نور پیدا کړي نو پکار د چې مونږه وو مونږه او نو غواړو چې الله تبه اسمد د دین کار چان عالمانه والے نه الله भगवान این یش یذهبکم و <سلام> یات بخلق جدید راب ولي خلق نوي نور خلق براوي وما ماذاکه نه دا کارهله الله الله تهبع تا سگران تاسه ل کوې نور راولی او بر زور لا جمع او خکاره بشي دوی الله ته ټول مشرین واحدین قیت کې کی ف قاله زوااف او للهینستبروبه کم زي لین نهستبرو متبر غټوته که شران به مشران د مورید به پیر وي. شاګربا او استاد ستوي غلط استاد شاګر غلط پیر مورید چې نا کو ناله کوم تبا مونږ سوتا بيدار په هر کار کې